dan huwa ta'ala Yang benci pada dia. Dia tertepit. Di antara musuh-musuh. Yang sentiasa nak memerangi dia. Yang seantar. Dia tertepit. Di antara yang sentiasa nak menyesatkan dia. Dan yang kelima wa nafsum dan dia terperit di antara nafsu yang sentiasa nak mempengaruhi, nak mempengaruhi dan merosakkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita orang Islam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lima benda ni selalu menyusahkan kita Iaitu Nabi kata yang pertama Kita sama kita Kita orang Islam Kita beriman kepada Allah Sama-sama kita Sama-sama orang Islam Sama-sama mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sentiasa mempunyai hasad dan si sama-sama kita sedangkan bukan kita tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kata dia semual hasad wa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hasa hadis riwayat Imam Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jaga-jagalah kamu dengan hasad dengki. jaga jaga dengan sifat benci. Kerana sesungguhnya hasad ataupun dengki itu ya'kulul hasana dia memakan segala kebaikan yang kita dah buat. Kagama tak kuna rol hapok seperti mana api makan kayu api teri. Karena cipak hasrat yang ada dalam diri kita, kerana kita dendy pada sedawa seagama dengan kita, kok kita buat baik banyak dah, Wasak begitu saja. Amalan baik yang kita dah buat banyak dah, tiba-tiba dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nabi SAW baginya tak kita bendami tetapi manusia istilah yang beriman kepada Allah masih lebih tak boleh bebas diri daripada sifat asa dengki bahkan Nabi SAW ada sebut dan sebuah hadis riwayat daripada Abdirrahman bin Muawiyah Nabi SAW bersabda Nabi kata Salatah La Yanju minhunna ahad az-zannu walhasadu wat-tayarah nabi SAW bersabda nabi kata ada tiga perkara yang manusia seolah-olah tak boleh nak lepas daripada tiga benda ni nabi kata manusia seolah-olah tak boleh nak lari daripada tiga perkara ni yang pertama al zannu Suka buruk sangka Suka buruk sangka Tengok kawan kita Tengok saudara kita Tengok kawan satu agama dengan kita Tengok jiran sebelah rumah kita Tengok kawan kita Tengok adik-beradik kita Tengok siapa-siapa yang ada keliling kita Dia ada suhuzrat so Dia ada buruk sangka Ini manusia seolah-olah tak boleh lari Daripada benda ni Tengok dia selinak masuk dalam hati perasaan keburuk terhadap orang yang kita tengok yang kedua walhasadu, benci walau kepada adik-beradik sini walau kepada kawan baik dah berpuluh tahun berkawan, masih ada rasa benci dan yang ketiga, waktayarah dan percaya kepada benda-benda karut-marut At-sairu makna dia burung. Watiara maksudnya percaya seumpama orang percaya pada burung. Bunyi burung, dia kata ini bunyi ini ada orang nak mati. Ini salahnya. Ini dia panggil kepercayaan kawut mawut. Nabi SAW sebut tiga benda ni Nabi kata la yanju seolah-olah manusia seolah-olah manusia ni tak boleh nak selamat diri daripada tiga benda bila Nabi kata macam ni sahabat kata ke Nabi sahabat kata Ya Rasulullah wa ma yunji min hunna kenangan kami nak lepah diri daripada tiga benda ni Nabi SAW bersabda Nabi kata izah hasad etak Fala sabri. Nabi kata kalau kamu rasa macam kamu nak dengki ke orang. Maka janganlah kamu terus mencari untuk nak membuktikan benda yang kamu dengki itu. Kalau kamu merasa dengki dekat orang, fala sabri. Jangan terus dengki dekat dia. Cepat-cepat istirpah. Astagfirullahaladzim buat aku duduk dengki ke dia yang kedua Nabi kata wa iza dhananta kala tuhaqiq apabila kamu berasa nak buruk sangka dekat seseorang kala tuhaqiq bah jangan sekali-kali kamu kecari bukti terhadap buruk sangka kamu tak sah piduk rosek cari tak sah piduk bawa taslekat panjang nak siasat membuktikan buruk sangka kita dekat dia sah so Nabi kata dan yang ketiga dan apabila kamu jumpa satu benda yang merupakan benda kepercayaan yang boleh menghalang kamu buat sesuatu saya selalu bawa contoh nak main mengaji saya tengok, tengok apakah bewa lintas jalan misalnya hmm? saya boleh kata ni ni kalau pergi juga tak lebih share Huh? sial, dia kata ni ada sial di depan ni, kalau kufti juga tak sekali lagi ada lah benda nak jadi tak ada. kalau ada orang jenis percaya macam ni, Nabi kata hambri teruskan perjalanan itu, tak seduk percaya benda-benda macam ni ini tunjuk ajar daripada Nabi SAW kepada kita orang Islam Supaya kita dapat lepas diri daripada banyak buat dosa Kita hari-hari hidup 24 jam satu hari Kita tak boleh terlepas daripada dosa Cuma beza ada manusia dia terlibat secara serius dalam dosa Banyak buat dosa ada manusia dia boleh jaga diri dia, dia buat dosa pada tahap yang minimum. Tak ada manusia yang dia berlalu satu hari dalam hidup dia tanpa ada sebarang dosa. Hampir-hampirnya begitu. setidak tidaknya dosa kerana buruk sangka dekat orang. Berlaku kepada manusia pada setiap hari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. كتَدَيَّفَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزح زحَى عن النار ويدخل الجنة، فلتأتيه منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى النار الذي يحب أن يؤتى إليه atau kama hadis riwayat imam muslim nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata barang siapa yang suka dia dijauhkan daripada neraka dan suka dia dimasukkan ke dalam syurga nabi kata begitu nabi kata man ahabba al-dhaḥzafa 'an an-nar wa yudkhalu aljanna barang siapa yang suka dia ni selamat daripada neraka dan suka masuk syurga siapa yang mau macam tu mau selamat daripada neraka mau dapat syurga siapa mau macam tu falsaqihi man yatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir Nabi kata, maka hendaklah dia mendapat kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang nak masuk syurga, siapa yang tak mahu neraka. Nabi kata, pastikan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan dia percaya dengan hari akhirat. Eh, percaya kepada hari akhirat, maksudnya percaya semua benda selepas daripada mati. Dia percaya satu hari dia akan mati. Dia percaya bila dia mati dia akan masuk satu alam baru nama dia alam barzah. Dia percaya dalam alam barzah dia akan jumpa seribu satu benda yang dia duk dengar daripada Quran dan hadis Nabi. Dia percaya bahawa dalam alam barzah itu ada muka dan nakir. Dia percaya bahawa dalam alam barzah itu ada ulah yang dipanggil sija'ul akhrah dia percaya bahawa di dalam alam barzah itu dia boleh menjadi orang yang mendapat kebaikan kerana kubur dijadikan taman syurga dan dia mungkin menjadi orang yang mendapat azab sengsara kerana kubur dijadikan lubang daripada api neraka. dia percaya bahawa dia akan dibangunkan di satu tempat yang bernama maksyar, dia percaya bahawa di maksyar dia akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia percaya bahawa di maksyar matahari akan turun sejengkak atas kepala, dia percaya bahawa di maksyar manusia tenggelam dalam peluh sendiri, dia percaya di maksyar manusia akan tertunggu-tunggu bila dia nak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia percaya bahawa di maksyar ada mizan iaitu neraka yang akan menimbang amal baik amal jahat manusia dia percaya bahawa di sana ada firat yang kadang-kadang manusia melihat dia lebih luas daripada lebuh raya. Yang kadang-kadang manusia melihat dia lebih halus daripada orang rambut yang halus itu. Dia percaya bahawa di sembarang tanah ada syurga. Dia percaya bahawa di bawah sirat itu ada neraka. Dia percaya semua benda ni dia mati dalam keadaan dia percaya semua benda ni. Maka dia ni Allah Subhanahu wa kata dia ada peluang untuk mendapat syurga dan dia ada peluang untuk untuk lepas daripada neraka. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita benda ini. Dan tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan Nabi kata barang siapa nak lepas neraka, barang siapa nak dapat syurga, maka hendaklah dia pastikan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beriman dengan hari akhirat. Nabi kata lagi wal ya'ti ila nas yang ingin dihibur untuk dia. Hallah dia buat apa yang dia mau orang buat pada dia kepada orang lain. Ini syarat yang ketiga. Syarat pertama dia mesti beriman dengan Allah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Syarat kedua dia mesti mati dalam keadaan dia percaya kepada soal-soal akhirat. Syarat ketiga, dia ni semasa hidup dia, dia mestilah buat satu benda yang dia suka kalau orang buat kat dia. Dia kena buat dekat orang. Kalau dia suka orang hormat dia, maka dia kena hormat orang. Kalau dia suka orang pelihara maruah dia, maka dia kena pelihara maruah orang. Kalau dia suka orang tutup aib dia, maka dia kena belajar tutup aib orang. Kalau dia suka orang hormat dia orang, sanjung dia orang buat baik baik dekat dia, maka dia kena buat begitu orang. Kalau dia boleh buat macam tu, maka dia mendapat janji daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji lepas daripada neraka dan janji untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-Ash. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata al-Muslim, man salim man man al-Muslimuna, min lisanhi wa yadhi. Wal-muajir man hajarah ma nafah anhu atau kama qala hadis muttafaqun alaih nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata al muslim yang kata orang islam sebenar-benar islam itu ialah orang yang memastikan orang islam lain selamat daripada lidah dia dan angkara tangan dia dia ni dianggap bahawa muslimin kalau sekiranya dia boleh pastikan orang Islam lain tidak tidak dinasak, tidak rosak kerana lidah dia. Kalau betul dia orang Islam, lidah dia tak digunakan untuk fitnah ni orang. Kalau betul dia orang Islam, lidah dia tidak digunakan untuk mengumpat, mencelah, mencaci, menasih orang. Kalau dia betul orang Islam, lidah dia tidak digunakan untuk melaga-lagakan sesama orang Islam. Kalau betul dia orang Islam, dia pastikan lidah dia ni tidak digunakan untuk merosakkan orang Islam lain. Kalau dia betul orang Islam, dia pastikan tangan dia tidak menjadi angkara kepada kemisnihan hidup saudara yang kamu Islam dengan dia. Kalau dia betul orang Islam, tangan dia tidak mencuri barang milik orang Islam lain. Kalau betul dia orang Islam, tangan dia tidak digunakan untuk nak kowak peranda rumah tangga orang Islam yang lain. Kalau dia betul orang Islam, Nabi kata dia pelihara lidah dia, dia pelihara tangan dia daripada mengosakan orang-orang Islam yang lain. Nabi saw kata, wal muhajir manhajara manahalahu anhu dan yang dikatakan orang yang berhijrah itu ialah Sesiapa yang menghijrahkan diri dia daripada melakukan benda yang dilarang oleh Allah kepada dia. Kalau dah tahu Allah larang minum aras, dia lari diri dia. Dia hijrah diri dia daripada perbuatan minum aras. Kalau dia tahu Allah SWT larang dia daripada buat benda-benda dosa melakukan maksiat dan sebagainya dia lari diri dia, dia hijrah diri dia daripada buat benda-benda dosa, ini orang dipanggil muhajir, dipanggil orang yang berhijrah oleh Nabi s.a.w. hadis itu Mustafakun Ali sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih, Muslim dan muslimah yang berhormati Allah selain, mudah-mudahan mukaddimah itu memberi satu petunjuk kepada kita semua dan mudah-mudahan kita beramal dengan dia dan mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala pilih Allah kita daripada menjadi orang yang bersifat dengan sifat yang tidak wajar ada pada orang -orang. Insya Allah. InsyaAllah. Kita mungkin akan baharun lagi Juli 16 Juli 16 muka serat 176 Juli 16 muka serat 176 Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab Maja'ah Fi husnil vanu billah. Itu bab yang datang pada menyatakan baik sangsa dengan Allah. Malam ni, kita nak tengok di antara sifat orang Islam ialah dia kena bukan sahaja baik sangka sama-sama manusia. Dengan Allah lebih-lebih lagi dia kena baik sangka. Ketahuilah lah saudaraku. Jangan salah sangka engkau kepada Allah. Jangan sekali-kali ada di kalangan orang Islam ni dia salah sangka, dia buruk sangka dengan Tuhan. Dia kata apa Tuhan ni? Dia kata aku aja yang duk kena masyibah. Buruk sangka dengan Tuhan dia kata apa Tuhan ni dia kata orang lain tak kena pun alih-alih aku aja dok kena hak kena eksilen pun anak aku hak tak lulus periksa pun anak aku hak kena tangkap pun anak aku hak isap ganja isap dadak pun anak aku Tuhan ni macamlah lah orang lain ni semua baik dengan dia macamlah aku ni jahat aku aja dok kena dia buruk tangkap dengan Tuhan ada tak ada tuan, tuan orang yang selanjutnya mulut cakap macam ni dalam masyarakat kita kenapa dia jadi macam tu kerana dia tidak melazimkan diri dia dengan kuliah-kuliah agama kita tuan-tuan kalau satu hari kita tidak dengar masyarakat agama kita dah peningin kalau dua hari kalau tiga hari kalau seminggu kita tak dengar masyarakat agama kalau sebulan habis 30 hari tanpa kita dengar sebarang ayat Quran dan hadis Nabi dibacakan pada kita tidak ada tidak ada mustahilnya kita akan jadi orang yang macam tu. Kita tinggal mendengar maceha Umar, tidak dengar ayat Quran, tidak dengar hadis Nabi. Nabi kata Allah titik dalam hatinya satu titik hitam yang kita ketika di noktah kauda di titik ke dalam hatinya satu titik hitam maka insa kalau lepas itu dia bertaubat makmulih sebab taubat ni dia nak kena ada satu unsur yang menyedarkan kita kita duduk saja-saja nak bertaubat juga tapi kalau kita main majlis ni, duduk dalam majlis ilmu, dengar ayat quran dengar hadis Nabi, tak banyak sikit dia hati kita. Tak banyak sikit. Kita duduk, kita duduk dengar, so tak banyak sikit dia hati kita. Bila hati kita terusik, kita teringat salah yang kita buat. Bila kita teringat salah yang kita buat setidak-tidaknya, maka senayang tak lagi sujud kita lama sikit. Sujud kita itu lama sikit. Selalu kita sujud ni macam sujud patuh ayam. Tapi lepas bila kita dengar masyarakat ulama, lepas kita dengar ayat quran lepas kita dengar hadis Nabi, sujud kita ni dia jadi lama sikit. Dia berasa kita ni sujud sebagai sujud orang yang bersalah di depan Allah. Sujud kita bukan baca Subhanallahaladzim sahaja tetapi kita sujud dalam cara hati kita ni bercakap dengan Tuhan, minta ni hati minta kepada Tuhan, Ya Allah ampunlah mana-mana dosa tu yang sudah buat sebelum ini. Itu kesan daripada kita dengar Masehah Ujama daripada Quran dan Hadis Nabi saw. Tapi kalau kita tak mahu nak biar diri kita dengar ayat Quran, kita tak mahu nak biar diri kita dengar Hadis Nabi saw. Sedangkan Quran Al-Quran dan hadis Nabi ni memasihat kepada kita kita tak mau dengar kita akan jadi orang yang bebas dalam hidup kita yang akhirnya kita mewasakkan diri kita sendiri maka dalam bab yang kita baca ni dia kata janganlah salah sangka kau kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> yang ni jangan kata dia adalah hati akan Tuhan itu tidak tolong kamu apabila kamu minta satu kepada dia jangan ada di kalangan kita ni seringat dalam hati Tuhan ni saja tak mau tolong saya pernah cerita dekat tuan-tuan satu kisah berlaku satu kisah berlaku kepada satu orang kesian dekat dia <tuh> mula sekali mula sekali mak dia keluar daripada Islam berlaku kepada satu orang sahabat kita mak dia keluar Islam diikuti dengan adik dia kahwin dengan orang bukan Islam keluar Islam pun dia dengan adik beradik orang lain ni nak sayutah pergi jumpa mak dia tu jumpa mak dia, mak dia dah pindah duduk satu negeri lain, tak duduk dah di Pulau Pinang ni pergi ke satu negeri lain, jumpa dengan mak dia, mak dia kata hampa pergi baliklah, hampa terus dah duk buang masa main nasihat aku aku ni kot mana pun jadi ahli meraka lah, mak dia kata Allah puji anak ni macam tu, mak yang paling dikasih tuan-tuan, kita mak kita seorang je orang tu aja kalau mati matilah mak kita seorang dia tak ada dua mak kita tiba-tiba mak ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dia mak ni tinggal Udama. adik beradik pakat si jemput mak dia kat rumah pergi balik terus so, satu buang masa aku ni kalau mana pun jadi ahli neraka dah kau pergi balik dalam duk sedih mak ni adik pula jangan lagi suluh Udama. Sedih dia ni, punya sedih mengenangkan mak, mengenangkan adik, punya sedih ni duduk teriak, teriak, teriak, masak buta sebelah. Masak buta sebelah. Nak pergi berubat merata, berubat cara doktor, tak mahu nak ni berubat cara hak kampung, cara orang baca ayat surat ni apa semua pun tak mahu jadi dan sebagainya. Ajak suami pergi berubat sana, ajak suami berubat sini, orang pun buat nak kenal ni. Sampai satu hari suami dia ni pun dah jadi give up dah. Sampai suami pun tak mau semayang. Bertambah sedih dia. Dia kata kat suami dia apa? Abang ni semayang lah. Saya dah, dah jadi macam ni semayang lah. Jangan sampai tak semayang. Suami dia kata kat dia. Dia kata semayang buat apa? Aku dia semayang selama ni pun. Tengok Tuhan buat apa? Tuhan bagi pergi minta matahan pula. Tuhan bukan nak tengah. Orang macam aku ni minta. Nombak dah tentu. Buruk sangka pada Tuhan. Orang macam aku ni suha'an bukan nak dengar Aku misak pun dia tak nak dengar Aku duduk misak orang punya lama dah Dia bagi buta juga matahan Aku tak mahu nak semayang Sama-sama <tell> Allah subhanahu wa ta'ala ibu dia macam ni Mata asyik ni mata buta dua-dua kali Benda ni berlaku Allah subhanahu wa ta'ala dia test manusia ni bukan sebagai nak tunjuk kata dia beri kita, tapi kadang-kadang Allah test kita, dia test kita boleh tahan, tahan kita tu meningkat gerja kita kita tahan dengan ujian Allah tu, Allah angkat gerja kita bukan semua orang boleh berjaya dengan ujian, mana-mana orang yang berjaya itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala kasih dekat dia mana-mana orang yang gagal dalam ujian menunjukkan dia tak cukup kuat untuk menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanggungjawab dia memperkuatkan bagi dirinya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala nak ingatkan kita benda ni. Jangan ada di kalangan kita yang buruk sangka dekat Tuhan. Jadi kita minta satu tak dapat. Tak dapat dengan buruk sangka dekat Tuhan. Ada hikmah di sebalik tak dapat tu. Ada hikmat di sebalik tak dapat tu. Kerana mungkin, kerana tak dapat tu, kita akan melipat ganda lagi ibadat kita kepada dia. Dan akhirnya Tuhan akan bagi juga dekat kita. Dan jangan kata Tuhan itu tak mau beri kepada kamu. Dia jangan ada orang kata macam tu. Bahkan hendaklah baik sangka kepada Allah itu dan kuat percaya kepada dia. dia Kena baik sangka kepada, Maka apabila engkau tidak baik sangka kepada Allah itu, saya tidak ditolongnya dan tidak dimakbulkan sebagai kehanak kami. Dan kita tak percaya ke Tuhan, kemudian Tuhan tak tolong kita. Bukan tak tolong atas dunia ni. Akhirat esok dia tak tolong kita. Ada orang tak percaya ke Tuhan atas dunia ni Tuhan bagi ke dia. Dia tak percaya kat Tuhan Tuhan bagi kat dia Tuhan buka pintu ronti dia Tuhan bagi sehat dekat dia Tuhan bagi kekayaan kepada dia Tuhan bagi segala-galanya macam dekat dia Tapi akhirat itu Tuhan tak tolong dia Kita yang kita tu bercakap ni dua benda Satu kalau boleh kita nak Allah tolong kita dunia Allah tolong kita akhirat lebih-lebih lagi Tapi kalau tak dapat atas dunia pun Akhirat itu kita nak Allah tolong kita Masalahnya kita ialah Allah tolong pada waktu tak ada orang boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang kita nak. Kat tadi maka baik sangka itu dalam hati. Baik sangka ni tuan hari baik sangka ni ada dalam hati benda tak nampak. Ya itu cukup ya pen. Dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Boleh menyampaikan maksud kamu Itu yang kata baik sangka Baik sangka ni ialah kita yakin Apa yang kita minta Tuhan akan bagi Yakin Kalau okay. Tuhan tak bagi hari ini, Mungkin minggu depan Tuhan tak bagi minggu depan Mungkin bulan depan Tuhan tak bagi bulan depan Mungkin tahun depan Tuhan tak bagi tahun depan Mungkin lima tahun ke depan Tuhan tak bagi lima tahun ke depan, insyaAllah di hari akhirat Tuhan bagi. Masa apa? Masa doa itu adalah ibadah. Kita doa doa dekat Allah tak putih-putih itu, itu ibadah dapat pahala. Pahala itu Allah bayar bagi kita di hari akhirat itu. Begitu. Dia kata, iaitu cukup yakin dan percaya Allah boleh mencapai kemaksud kita. Maka apabila dalam hati kamu kuat ke sebelah percaya, dan ringan ke pihak tidak yakin dan tidak percaya, dinamakan demikian itu RON yang itu yang kata RON <coughs> dalam bahasa Inggeris kita probably boleh dapat benda tu. 80% kita yakin boleh dapat itu RON kita pilih masuk dalam hutan rimba nak semayah nak hendak kok mana ni? Teblat ni kok mana? Pokok-pokok balak besar-besar tu -besar, pemeluk pemeluk dok ada keliling kita. Kau mana ni nak tengok matahari ni di hari pun tak nampak kok mana kena tutup dalam laut hari Pakai agak aja. Tadi aku masuk tadi ni matahari ni mat belah ni. Aku berjalan straight aja aku tak pona. Aku ingat belah ni kok ke belah. Kita yakin 80% belah ni sebelah kita semayang maka kita semayang itu berdasarkan zon dia kata 80% kita percaya belah ni tapi kalau kita duduk tengok belah pun nampak cerah Cik, belah ni pun nampak cerah ciblah mana tak itu syak 50-50 itu syak kalau berat berat belum tak percaya itu dia panggil waham dalam bahasa Arabnya begitu. Baik, dia kata, dan apabila sama kuat percaya dengan tak percaya, maka dinamakan sya'an. Kalau sisi-sisi, itu sya'an. Dan apabila kuat sebelah tak percaya, maka itu dinamakan waham. Dia kata, itu dinamakan waham. Kita lebih kepada tak percaya, itu waham. Tetapi syarak kita suruh umat Muhammad itu dia baik sangka dengan Tuhan. Juga mau, mau kita ni yakin fakir fakir dengan Tuhan. Walaupun tak mau, syak tak mau, waham langsung tak mau. Kita dengan Tuhan mesti yakin fakir fakir. Begini tu. Ia dia kuat percaya dan yakin dalam hati akan Allah itu menolong hamba-nya dan boleh kesiaan dia dan di, dan dikabulkannya apa minta kita. Ini kita kenalnya. Tuhan dia boleh bagi bila bila masa Tuhan boleh bagi bagi kita benda yang kita tak pernah sangka Tuhan boleh bagi kalau Tuhan nak bagi maka kita kena yakin bahawa kita minta ni Tuhan boleh bagi apa yang kita minta itu yang disuruh oleh agama jangan goyang di hati akan satu yang dikehendak daripada-Nya itu adakah diberi ataupun tidak tak mau tak mau ada kita ni duk ni ada Tuhan nak bagi atau tak mau macam tu bila minta yakin Tuhan akan bagi bukan dan ada hadis ada hadis sebenarnya Nabi SAW alaihi melarang orang berdoa bila doa dia sebut kalau boleh dia minta doa dia kata ya Allah anak aku nak ambil periksa tahun ni kalau boleh minta dia lulus tak mau kalau boleh tu tak mau kerana Tuhan memang boleh bagi duit Tuhan tak mau kita sebut kalau boleh dalam doa kita Ataupun kita kita sebut kata kalau kamu kehendak eh, kita siksa, kalau kamu nak. Ya Allah. Sebut kalau penyakit aku ni kalau kamu nak. Tak boleh sebut kalau kamu nak kerana Tuhan kan dia suruh kita minta aja dekat dia. Dia Tuhan Maha Kaya, apa juga yang kita minta dia boleh bagi dekat kita. Kita mau sebut kalau boleh kalau semua ni tak mahu minta seolah-olah kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta apa kita nak minta kerja Allah nak bagi apa yang kita minta begitu dia kata ataupun kurang harap tak boleh begini maka ia isu tidak baik sangka dan tidak yakin namanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tu maknanya kita ni tak baik sangka dengan tu kita tak apa yakin dengan Tuhan kita tak baik sangka tak yakin Hmm. Seluruh dua habis-habis simpan Sakit apa-apa Orang beritahu kita sakit ni Sakit tak ada harapan nak baik Kita terus putih harap. Tak dah duk buat semayang ajak apalah Tak dah minta kat Tuhan Sakit ni memang boleh jalan Dah Tiada benda yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, benda yang akal manusia semua dah buat keputusan kata tak boleh ikhtiar, Allah Subhanahu wa taala boleh selesaikan benda tu. Bermula dalil atas suruh kita berbaik sangka dengan Allah itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalan khal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqul Aku ada, ada, zarni abdi Diri, dan Aku bersama dia Maksudnya di riwayat daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah itu telah berfirman bermaklumiah, Aku akan tangkap hamba Aku dengan Aku. Ini hadis kursi Tuhan kata Aku berdasarkan sangka hamba aku terhadap aku. Dan aku sertanya apabila menintak ia kepada aku Kalau dia menintak dekat aku Aku berserta dengan dia Tuhan dengar Ia hmm? ni jika baik Sangka hamba aku dengan aku Dan yakin dia kepada aku Maka menolongnya dan menimpernakan apa kehendaknya aku kalau hamba ni kepada Tuhan dia yakin Tuhan boleh bagi apa dia minta Tuhan kata aku akan bagi ke dia begitu bila dia minta sesuatu kepada aku yang saya aku sempurnakan kepada dia Tuhan kata kalau dia ada minta apa-apa kepada aku aku akan tunaikan permintaan dia sebaliknya jika tidak baik sangka dia kepada aku dan korang yakin dan tidak harap kepada aku Mestilah tidak aku kabulkan apa minta aku Tuhan kata kalau dia nak minta ke aku Tapi dia tak yakin aku boleh bagi apa yang dia minta Aku takkan bagi kepada dia Tuhan kata ha? Dan tidak dicapainya apa kehendaknya Selama tidak betul Sangka dia yakin hamba aku kepada aku itu Itu maksud hadisnya begitu Jadi tak boleh kita kita kisah tuan-tuan Kalau orang main minta tolong kita <tuh> kawan tu minta tolong pun cara minta tolong tu macam tak percaya kita boleh tolong, kita nak tolong <tuh> kita bersalah cara dia nak bercakap dengan kita, nak minta tolong kita tapi cara dia bercakap tu, dia pun tak yakin kita boleh tolong dia kita pun malah nak tolong dia tak lal guni nak hampir dekat ni lah kita tengok orang lain pula so, Al-Fatih minta tolong Tapi kalau dia minta tolong tak kita Dia minta tolong Dia sungguh-sungguh Seolah-olahnya -sungguh. so, dia duduk nampak Kita boleh tolong dia selesai benda ni Kita perhatian-perhatian Kita akan guna daya usaha kita untuk cuba tolong dia Kalau manusia pun ada rasa macam tu Ini pula Allah Subhanahu SWT manusia ni mungkin boleh tolong mungkin tak boleh tolong Allah ni tentu boleh tolong tiba-tiba orang nak minta tolong dekat dia tunduk tak yakin kat dia Tuhan kata awal-awal Tuhan kata aku tak dalam kelapang tolong dia eh, Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kalian kata Imam At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih tajuk baru bab ma jaa ah fil bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara kebajikan dan kejahatan. Ini pula dia nak tengok satu tajuk cerita tentang kebaikan dan juga keburukan. Kebajikan dan juga kejahatan. Ketahuilah saudara tu. di dalam bab imam telah dikeluarkan oleh imam al-Qirmizi satu hadis yang memberitahu kepada kita apa dia kebajikan dan apa dia kedosaan dan apa dia kejahatan. Dia nak clarify dekat kita. Yang kata baiknya apa, yang kata jahatnya apa. Yang kata baiknya apa, yang kata dosa ni apa. Kadang-kadang kita yang ni pun kita tak, tak, tak, tak kelir. Tanda kita ni orang isilah. Kita, kita banyak benda kita tak kelir kadang-kadang. Kan? -kadang. Yeah. Orang hak sepatutnya jadi kawan kita, kita pergi buat musuh kita. Ini berlaku. Dalam masyarakat kita ni berlaku benar-benar. Orang hak sepatutnya jadi kawan kita, kita pergi buat musuh. Hak sebenar-benar musuh kita, syaitan tu musuh kita, pergi jadi kawan kita. Kekeliruan ni berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab dia tidak jelas tentang ilmu dengan kerana tidak jelas tentang ilmu maka kita tak boleh beza di antara musuh dengan kawan kerana tidak jelas tentang ilmu kita tak boleh beza antara dosa dan pahala kerana tidak jelas tentang ilmu kita tak boleh beza baik dengan buruk maka ramai orang Islam ini harap pasal apa dia minum harap? pasal dia tak nampak buruk harap tu Pasal apa orang Islam generasi terlibat dengan dosa? Pasal dia tak nampak dosa tu boleh membawa bahaya kepada dia di akhirat itu. Maka benda ni perlu diberi penjelasan. Apa dia benda baik, apa dia benda buruk. Apa dia dosa, apa dia pahala. Kita nak beritahu hak mana benda yang kita kena buat, mana benda kita kena tinggalkan. Kata dia itu begini. Bungi hadis ni. <tuh> Alin Nawaz bin Sam'an radiyallahu anhu. أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمِلْ بِرْي وَلْإِثْنِي beriwayat daripada seorang sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم نَمُّ دِهَا النَّوَّةِ نَوَّةِ نَوَّةِ نَوَّةِ لِكَ عَبِي نَوَّةِ dia <متصفيق> <تصفيق> ya? kata namun sahabat ini النَّوة بِالْسَمْعَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَمْدِ kata dia bahawasanya seorang laki-laki Tanya dia kepada Nabi SAW daripada kebajikan dan kejahatan. Satu orang sahabat nak Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata Ya Rasulullah, kebajikan apa? kejahatannya apa? Bila didengar oleh Nabi SAW tanya orang itu. Dari diawak Nabi. Faqalan Nabi SAW albiru usnul qululuh. Maka sebenar Nabi SAW bermula kebajikan itu yalah eloqan. Berarti tanya Nabi, apa beza di antara al-bir dengan al-if? Apa beza di antara benda baik dengan dosa? Apa beza dia? Nabi jawab kata yang mudah saja. Nabi kata al-bir yang dikatakan kebaikan itu khusyul khudu. Kalau kamu ada akhlak baik, itu kebaikan. Siapa apa Nabi jawab lagi tu Masalah dia kata. Kebajikan itu apa dia? Sesungguhnya pada hadis ini menunjukkan jawab Nabi SAW atau pertanyaan seorang sahabat apa dia kebajikan. Maka dijawabnya dengan baik perangai. Yang ini akhlak yang baik. Maka jawab ini memang menjadi tiada arti bagi orang yang mendengar. Dia kata. Dia ni tanya Nabi, kebaikan ni apa, dosa ni apa. Jadi tiba Nabi dijawab, kebaikan itu ialah orang yang perangai baik. Apa ni soalan lain, jawapan lain. Kan? Kita orang tanya kita, Ustaz nak pergi mana? Kita dijawab jawab ke apa? Nak makan Eh apa pula ni? Dia tanya Ustaz nak pergi mana? Jawab soalan tu bagi bertadunglah dengan soalan tu. Jawapan biar bertadung dengan soalan. Walaupun tak logik, Tapi jawapan dia bagi sini Ustaz nak pergi mana? Saya nak Jerman. Eh Ustaz Jerman pula. Tengok bawa baharul magi. Tapi jawapan tu dengan soalan tu kena. Cuma tak logik. Ini orang tanya Ustaz nak pergi mana? Dia lain langsung. Dia jawab kata tu Dia ingat tu Nampak Sahabat ni Maksudnya Nabi Dia kata Ya Rasulullah Yang dikatakan kebaikan tu apa Yang dikatakan dosa tu apa Sepatutnya Nabi jawab Yang kata kebaikan itu Ialah kamu bercakap benar Yang kata kebaikan itu Ialah kamu tolong orang Itu jawapan Tak Nabi tak jawab lagu tu Nabi kata kebaikan itu Ialah Akhlak yang baik Tidak pula eh. Jadi tidak faham sahabat ni jadi tak faham apa yang Nabi jawab. Walaupun nampak macam nak faham tapi tak apa tepat dengan soalan yang dikemukakan. Berikan. Kerana yang terkenalnya kebajikan itu ialah siap-siap kerja yang baik. Oh itu yang kata kebajikan. Dia mesti pejar bukan sifat. Akhluk yang baik sifat. Kalau Nabi nak jawab sepatutnya dia jawab dalam bentuk kerja. Apa dia yang kata kebaikan itu? Kebaikan tu duduk wajib sedekah ke orang. Itu kerja. Begitu. Seperti. seperti kalau na Nabi nak jawab kebaikan tu apa? Nabi boleh jawab seperti berbuat ibadah. Kamu rajin buat ibadat kamu baik. Semai yang tua, semai yang pun nah, tua, baca Quran tua, berzikir tua dan sebagainya itu baik. Dan menurut apa perintah Allah Itu kebaikan Tuhan suruh buat apa-apa cuba buat Dan menjauhkan segala tegah Allah Itu kebaikan Percayakan Allah Itu kebaikan Percayakan hari kemudian Itu kebaikan Percayakan malaikat Itu kebaikan Percayakan segala kitab Allah Percayakan segala-segala Nabi-Nya dan bersedekah wajib dan bersedekah tunat. Berbakti kepada dua ibu bapa dan berbakti kepada kaum keluarga. Berbakti kepada sanak sedara. Berbakti kepada datuk nenek. Berbakti kepada kaum muslimin. Dan lainnya daripada berapa banyak pekerjaan yang baik yang boleh mendatangkan pahala. Itu kebaikan. Kenapa tak tahu kebaikan ini apa? Mereka semua tahu apa benda yang kata kebaikan. Cuma tak buat sahaja, tu, sahaja. Masalah orang Islamlah lah ni, ni pasal tak larat buat. Yang itu sahaja, tak larat nak buat. Siapa yang tak tahu kata lepas semayang Anishya, dia senatkan buat senat dah biar Anishya. Siapa tak tahu? Mereka tiba kata berebut keluar saruk kasut, bukan sikit. Kata apa? Oh dia kata saya nak buat lebih baik lagi. Saya nak balik semayang dari rumah. Alhamdulillah lah, kita kata kalau balik buat di rumah, itu mengikut Sunnah, Nabi Semayang, Sunnah Qabliyah, Ba'biyah, Rawatib Nabi buat di rumah, bagai lah. Kok tak takkan sampai rumah, silah sebesar mana kan, pakai hancur Ba'biyah nombor lah. nah, jadi kalau kita rasa, kita ada masalah, kalau nak balik Semayang di rumah, ni nak jadi masalah, Semayang Ba'biyah, di di dia pergi majlis, dia supaya kita tak terlepas kerana Semayang, Sunnah Ba'biyah, lepas Isyak itu, itu di antara Albir dia ya, antara kebaikan. Sayang kalau kita tak berkita, Kita hanya ada peluang ni saja. Peluang sebelum Allah hentak Malaikat Mok melalui nyawa itu saja peluang untuk kita nak buat apa, -apa pun. Dan Malaikat Mok doa do ada tepi kita, tak ada buat apa dah. Bila nyawa sudah ada di ghar-gharah, tak boleh buat apa dah. Manusia tak bolehlah masa tu nak kata dekat Malaikat matisah. Aku nak sedekah harta aku sebanyak banyaknya dan aku nak jadi orang yang soleh tak dan dah. Malaikat kata apa? Allah Subhanahu wa taala tu aku ni sabutnya mahu aku tidak akan lewat walaupun satu saat dia sabutnya bila. Ini berkata itu ini mesti ni, masa ni, masa ni lah. kalau nak buat apapun. pun. tahu apa yang baik manik bukan tak kau kata keluar masjid sat lagi pinduk saruk kat orang tu salah tak cakap tapi orang ramai orang yang tersaruk kat orang siapa tersaruk orang okay. dah ya mungkin masa yang tahu ya ya mungkin Kita tak kata kawan yang saruk tu dengar ni dengan minyak nak curi kasut orang tapi hati hatilah lah kasut kita takkan kita tak kenal kan ada satu ni bujik tu saya bercakap benar ni kasih saya kenal <laughs> iya apa nak buat jadi kerana tidak hati-hati Bukan kerana minyak jahat nak curi kasut Bapa dia sangat kasut tu Tapi tidak berhati-hati Dengan kerana tidak berhati-hati Orang lain jadi susah kerana dia Maknanya kita menyusahkan saudara kita yang seagama Kawan tu nak balik tak nak kasut Tinggal sepasang Tapi bukan kasut dia Dia nak ambil dia rasa bersalah Dia balik kasi ayah Dengan kerana kita Kawan kita jadi susah Apa salahnya kita hati-hati Bukan kita tak tak hati-hati diri suruh roli udang. Cuma kita tak lalak buat. Itu yang indah muslimah yang dirahmati Allah. Dia kata yang terkenal akan perangai baik itu, ialah seperti malu. Nah, ini yang dikatakan perangai baik. Pak tadi-tadi perbuatan baik. Perangai baik. Kawan tu nak balik tak tak kasut. Tinggal sepajang. Tapi bukan kasut dia. Dia nak ambil, dia rasa bersalah. Dia balik ke tiaya. Jangan terlalu susah. Kawan kita jadi susah. Apa salahnya kita hati-hati. Mungkin kita tak tahu hati-hati ini disuruh oleh udara. Ini kita tak lalak buat. Iblinda Muslimah indah rahmatullah s.a.w. Dia kata yang terkenal agama perangai baik itu ialah seperti malu. Ha, ini yang dikatakan perangai baik. Fakta di tadi perbuatan baik. Perangai baik satu, malu. Malu maksud dia apa? Malu nak main mengajib yang hmm, tu tak sangke <coughs> malu nak main mengaji. Kata jom kita pi mengaji, aku malu. Malu kau dah. Aku tak pernah fikir macam ni kalau fikir depan-depan datang ni dah. Aku tak boleh lah, yang tu tak boleh lah, malu tak bertempat yang tu. Satu yang tak pernah tak malu dekat Tuhan dari satu kat semayang untuk domong keadaan dalam potong gila malu tipat malu tu ada lebih malu tak tempat tempat malu yang dimaksud kau Hukamu ni malu nak buat benda yang Tuhan lara malu kalau tak boleh buat benda yang Tuhan suruh malu malu lah hadis Nabi kata menuntut ilmu ni wajib. ke atas farbu ke atas orang Islam Nabi tak nunggu ni sampai keliang lahat Nabi kata macam tu, kita tak boleh nak pergi tentu Malu dekat Tuhan, malu dekat Nabi. Itu malu yang dikendakkan oleh orang. Maka malu adalah sifat yang terpuji. Sopan santun. Ini sifat yang terpuji. Sopan. Belajar bersopan. Lupa orang bagi salah. Itu di antara tanda kesopanan yang ada dekat kita. Lupa orang bagi salah salam ni orang tunjuk kita hormat ke orang dan sebagainya, itu tanda sopan ada dalam diri kita tidak membesarkan diri ini perangai yang baik, terus ada tunjuk sombong, angkuh, bercakap tunjuk kata kita ni tak heran ke orang, tak bagus macam tu tak bagus Kita buat tipat macam tu. Kukul dada, duduk-duduk-duduk macam dendam raya. Habib kata kita tahu semua benda. Itu bukan benda yang disuruh oleh zaman. Ya, Dan tidak riak. Tidak menunjuk-nunjuk pada orang. Tak perlu kita tunjuk dekat orang. Kalau kita ilmu banyak, tak boleh tunjuk ke orang-orang tahu kita ada ilmu. Kalau kita ni buat kebaikan, tak perlu bagi tahu ke orang-orang tahu. Kata kebaikan tu kita buat. Maka tidak perlu riak. Dan tidak lekas marah. Tak boleh silap sikit nak marah melenting dan sebagainya. Ini tidak perangat. Tidak congkak, Tidak sombong. Tidak hasrat. Manis bila bercakap. Lemah-lembut. Beradab. Suka ramah mesra dan lainnya. Daripada perangai yang bagus-bagus. Dia kata tunjuk kita ni boleh bercakap dengan orang. Boleh bercakap. Boleh bersembang dengan orang. Tunjuk kata kita seronok bila jumpa dia. Ini dia antara perangai-perangai baik yang dimaksudkan oleh Nabi Alaihi Wasallam bila sahabat tanya dia, Ya Rasulullah, apa dia kebaikan dan apa dosa? Nabi kata kebaikan itu ialah perangai yang baik. Nabi <coughs> Kemudian bagaimana pula wajib Nabi pada soal sahabatnya tadi? Kemudian bagaimana pula jawab Nabi pada soal sahabatnya tadi? akan kebajikan itu ialah baik perangai. Muka dijawab oleh ulama adalah Nabi menjawab dengan yang demikian kerana perangai yang baik menghimpunkan dia atas segala yang tersebut terhulu tadi daripada ibadat dan lainnya itu maksud Nabi bila Nabi kata kebaikan itu ialah orang yang perangai dia baik jawapan Nabi itu menghimpun semua benda hak kita bincang tadi kerana jikalau tidak baik perangai di nya lah mau beribadah dan taat yang elok kepada Allah. Jadi nah, kata orang ni kalau akhlak tak elok, sikitlah nak jumpa dia semaya. Akhlak tak elok. Dengan sombongnya, dengan riaknya, dengan minum Allahnya, dengan napanya, mungkin tak dia nya orang semaya. begitu. Nah, hmm? Atau dikatakan jika kalau orang yang huduh beraninya apalah elok ibadatnya dan takannya kalau dia ni jenis perangai huruf perangai cukup tak elok segala benda tak elok ada dekat dia mungkinkah dia ni buat ibadat sembang aja hina orang, sembang aja cati mati cerca orang, sembang aja pitenah orang sembang aja peburuk orang sembang aja buka air orang sembang tu buat macam tu mungkinkah dia ni ahli semayang tahajud dia ada kaitan benar tu dia ada kaitan kita tengok orang tu peribadi dia akhlak dia apa yang ada pada dia kita boleh bayangkan bagaimana dia tapi kalau tengok dia jenis macam tu kita boleh bayangkan dia ni orang macam mana Nabi maksud macam tu Nabi kata kalau sekiranya orang tu akhlak baik perangai dia baik kita dah boleh dah anggap dia ni orang baik begitu maka jika seorang itu beribadah dan taat tetapi perangai dia huduh maka boleh sia-sia juga taat dan ibadahnya itu kalau Nabi kata kalau sekiranya ada orang nampak dia ni perangai huduh tapi biar rajin semayang sunat puasa sunat dan sebagainya Nabi kata fahamlah segala ibadah dia buat sia-sia tidak memberi bekas kepada dia ada tak ada orang macam ni? ada juga dekat ka hud sudah sebagainya tengok cakap lucah tu cukup tak elok tapi tengok sembahyang punya rajin Nabi kata faham dah hak dia dok buat tu sia-sia tak ada bekas kita ambillah ni mahu dok ini diri <tuh> ayat Quran inna salataka anil fahsya'i wal munkar ayat Quran Tuhan dekat sesungguhnya punya Sesungguhnya semayang itu, dia boleh menjadi cegah daripada perbuatan keji dan muka. Tuhan kata macam tu. Maknanya orang tu kalau dia orang semayang betul, ahli semayang betul, dia tak bercakap dicap. Kalau dia ahli semayang betul, mulut dia dia tak guna untuk nak mencedera sedara sama-sama Islam. Kalau dia orang semayang betul, dia tidak buat benda-benda yang dilarang oleh agama tapi kalau dia semayang tapi dia ada buat benda ni semayang dia semayang sia sia, semayang yang tidak memberi bekas kepada diri dia semayang tidak boleh membentuk akhlak dia akhir ni yang Nabi nak beritahu maka jadilah seolah-olahnya baik perangai itu pokok bagi segala kebajikan dia ya, kata ya. kalau orang ni baik perangai tahu dah ibadat yang dia buat tu sebenarnya banyak dan memberi kesan kepada membersihkan diri begitu atau dia kata ialah perhimpunan kepada segala kebajikan. Dan harus pula Nabi menjawab demikian pada sahabatnya. Yang bertanya tentang kebajikan itu ialah elok perangai. Kerana orang yang bertanya itu hudus perangai. Ulama' buat andaian kedua. Ulama' kata bila dia ni nak Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, apa dia kebaikan apa dia dosa, Nabi jawab dekat dia soalan, soalan yang dia tanya tu Nabi jawab nampak tak cepat ni soalan. Tapi Nabi jawab ke dia, Nabi kata akhlak yang baik itu yang paling baik. Nabi jawab lagu tu kerana, ulama' kata kerana Nabi tahu orang yang tanya tu akhlak tak baik. Maka Nabi emphasis benda tu dekat dia. Nabi pesankan benda tu dekat dia. Kalau elok perangai, ini kebaikan. Tuan-tuan, kita biasa dengar, eh? sahabat Nabi biasa tanya Nabi, tiga sahabat tanya, tiga jawapan Nabi bagi. Soalan sama. Satu sahabat, mereka Ya Rasulullah, Ayul a'mal akhbal, apakah amal yang paling baik? Nabi kata keadaan, Ashala so'ala waqtihar. Nabi kata, semayang di awal waktu, yang tu paling baik. Dia bumbi. Nah, kawan lain pula tanya benda tu tujuan, Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, apakah amal yang paling baik? Nabi jawabkan dia, jihad fi sabi lillah. Ini, hmm. nah kawan lain pula tanya soalan tu tujuan, Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, apakah amal paling baik? Nabi kata, birul wabidai. Buat baik kepada dua ibu bapa kamu. Hadis main macam-macam. Kita tengok kata apa ni? Sa' tanya habis kita semayang awal waktu. Amal paling baik. Sa' kata buat baik ibu bapa. Sa' kata jihad. Yang betul-betulnya hak mana yang paling baik? Ada orang tanya macam tu. Mak aku ulama' jawab. Ulama' kata kadang-kadang. Jawapan Nabi ni sesuai dengan kawan nak tanya. Nabi SAW Allah dah beritahu kat dia. Kawan nak tanya orang jenis macam mana. Nabi ni Allah beritahu kat dia. Semalam kita baca Muqaddimah hadis di Masjid Seberang Jaya. Semalam. Cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqas ataupun Sa'ad bin Malik RA. Dia jatuh sakit. Ketika sahabat-sahabat semua berbincang-bincang tentang soal Nah Hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia jatuh sakit. Sakit pula bukan sakit sedikit-sedikit, sakit seruk sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqaf rasa dia mungkin mati dengan sakit ni. Bila Nabi mai ziarah dia, dia terus kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah kamu pun tengok macam mana keadaan sakit aku lah ni, dia kata aku duk rasa aku tak boleh bolehlah nak hijrah sama dengan kamu semua. Dia dah hopeless dah. dia dah rasa tak ada harapan nak boleh sembuh, nak boleh baik, nak boleh hijrah sama dengan Nabi. Nabi jawab kat dia. Nabi kata, wahai Sa'ad, dia kata kamu akan terlalu. Nabi kata, walaupun pada masa tu, masa Nabi kata tu, keadaan sakit Sa'ad bin Abi Waqas cukup teruk. Orang semua main tengok golek kepalanya. Benar kata-kata dia Nabi kata wahai kamu tapi kamu akan sembuh bukan sahaja kamu akan sembuh bahkan kamu akan dapat buat banyak lagi amal kebajikan selepas ini bahkan kamu boleh hijrah sama dengan kami bahkan kamu akan diangkat martabat angkat darjat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan kamu satu hari esok akan jadi satu orang yang boleh memberi banyak manfaat kepada orang dan boleh mendatangkan sedikit ibrah kepada sebahagian kecil orang eh, apa Nabi jawab macam ini Nabi jawab seolah-olah Nabi tahu benda future seolah-olah Nabi tahu kecadian ini tak akan mati dengan sakit itu sebenarnya Nabi tahu ke tak sebenarnya Allah bagi beritahu dekat Nabi ni Nabi sallallahu alaihi wa bila sahabat ni may tanya Ya Rasulullah apa amal paling baik Nabi kata kat dia semayang awal waktu pasal apa? pasal Allah dah bagi beritahu dekat Nabi kawan yang tanya ni dia makfak dia jaga cukup cantik kawan hak mai tanya ni kalau ada panggilan Nabi Jihad duk depan sekali cuma dia ni semayang nanti duduk daku semayang lohong pukul 4 suku lindu tu misalnya dia ni dia slack dia tentu dia punya slack tentu Hak lain cantik. Tandu dia punya kelemahan. Maka bila dia tanya, Nabi tekan benda itu. Untuk dia. mai khas orang lagi pula. Pusufah juga. Dia ni semayak dia nanti mai duduk bang di masjid. Dia nanti ada tof depan dan sebagainya. Mak pak dia jaga tip -top. dia ni khidmat yang terbaik kepada mak pak dia. Bila orang panggil pipa, dia duduk menyoroi lapung dia ada slang benda tu bila dia tanya Nabi tekan benda ni Nabi kata jihad sisa bilillah oh dia kata kenapa saya nanti jawab tu karena Allah sudah inform kepada Nabi ini orang kelemahan dia di sini maka kamu tekan benda tu so, ulama kata apa semua hak Nabi kata tu semua tu adalah amal yang patut kita jaga semayang awal waktu pun kena jaga semua benda yang Nabi sebut jihad bapak-bapak semua pun kena jaga Maka itu jawapan Nabi SAW sama dengan hadis yang kita baca ni. Semua satu orang tanya, Ya Rasulullah, apa dia kebaikan? Ya Rasulullah apa dia yang dikatakan dosa Nabi jawab dekat dia akhlak yang baik itulah kebaikan yang paling besar Nabi jawab dekat dia macam ulama' kata kerana orang yang bertanya itu kuduh paham maka Nabi jawab sesuai untuk dia begitu maka jadilah maksudnya kekalkan olehmu perbuat segala kebajikan <tuh> dan tambah lagi atas daripada itu biar elok paham kamu ni buat ibadat cantiklah. Sama yang rajin, sama yang punak pun rajin buat baca Quran rajin, apa semua cantik dah. pangan ni mau bagi cantik. Pangan ni ada masalah. Jip pangan tak apa cantik. Pangan yang bagi jadi cantik, kamu orang yang cukup cantik. Begitu. Maka terdah Nabi saw lagi. Walitmu mahkafi nafsih, wa karista anyappali aaleh limah dan yang dikatakan dosa ataupun kejahatan itu ialah Barang yang berkata-kata dalam hati ni Nak tahu benda tu dosa tak dosa Nabi kata hatimu sendiri boleh tak Bila nak buat benda tu Hati kita berkata-kata Yang ni dia kata berbalik-balik hatimu padanya Dan katanya salah ataupun tidak aku perbuat benda ni Bila nak buat satu benda tu ni hati ni Hati ni boleh tak boleh tu nak buat ni. Bila dokmai boleh tak boleh. isi benda tak elok tak sabar. Benda elok dia tak tak main. Benda macam ni. Ya aku nak pih semayang dia macam ni. Elok tak elok. Tak ada. Orang tak ada ingat macam tu. Orang tak ada ingat macam tu. <tuh> ok. Nak puasa sunnah hari Hanudin puasa aras. Boleh tak, tahu tak ada orang fikir, boleh tak boleh tahu postal di mana? Tak ada orang pisang boleh tak boleh postal rekamet ni dia tahu dah potong postal internet rekamet ni memang tu nak. Ni padu ia ia ni. Eh, nak masuk saham ni boleh tak boleh tak? Ah, ah. ada Ademailah. Nak kata tak boleh nampak lagi tak gunung masuk eh, tu. Haa. Ademail lagi tu. nak kata boleh ni juga dia padut kata lagi tak boleh. Boleh tak lihat kau? Boleh tak lihat kau? Dalam ugama, dia kata bila main macam ni. Nabi kata, nasi. benda yang dia duduk main duduk bolak balik dalam hati kamu. Duduk cakap-cakap dalam hati kamu. Boleh tak boleh dan sebagainya, anggap benda tu dosa. Dosa buat. Kalau buat, tentu dah selamat. Begitu. <coughs> Kemudian, benci kamu apabila dilihat orang atas kamu. Hmm. Kita bila nak buat benda tu, kita duduk rasa... Jangan beri orang tengok. Kalau benda baik, pasal apa duk bikin orang tengok? Tengok beri orang tahu. Hak kita duk takut orang tahu, duk takut orang tengok ni benda tak baik. Dah. Kita takut, takut orang nampak jadi pasal. Contoh apa? Kita bawa bini orang. Ini berlaku oh, dalam masyarakat orang bawa bini orang. Takut tak jalan. Daging nampak kat lelaki dia kan. Daging nampak dekat. Atur. Bini takut. Jadi, itu udahlah benda tu salah. Kalau tidak, bini takut berapa? Kita awak bini kita takut tak? Tak bawa dia baru takut. Tak takut dia bodoh bini kita. Bawa dia nak takut apa? Tak nak takut abang bini kita. Bawa bini orang memang takutlah. Benda ni berlaku dalam masyarakat dia kan. Bukan tak tahu benda boleh, benda tak boleh, benda baik, benda tak baik, benda boleh pahala, benda boleh dosa. Bukan tak tahu. Tapi buat juga dalam masyarakat kita. Hmm? Maka dia takut. Kalau-kalau dilihat orang atas dia. Maka ketahuilah daripada hadis itu. Barang yang salah itu iaitu barang yang sebab salah rasa hati mengerjakannya. Hmm. Benda kalau salah ni hati kita ni rasa guilty. Nah, itu maksudnya. Kalau benda tu benda salah, kita nak buat hati kita ni dia rasa jerti. Dia rasa bersalah. Dia rasa tak cantik lah. Dia rasa... Ih, dia tu jadi, jadi macam tu. Rasa-rasa ha? salah. Rasa-rasa tidak. Ada juga menerbit boleh tak oleh, boleh tak boleh begitu. Kemudian difabu kan, jikalau dibawa keluar ke tengah Medan, dia dilihat orang atau diketahui orang. Tak mau memberi orang melihatnya. Oh, kalau orang nak tengok, kalau masih boleh, kalau tak tengok. Sebab apa? Sebab kita rasa benda ni tak ok lah begitu maka itulah kerja salah dia dah. maka apabila datang pada seseorang di hatinya perasaan yang demikian itu maka hendaklah tinggalkan dia tak usah dikerjakan dia kerana apabila ditinggalkan daripada mengerjakannya maka sebenarnya lah engkau meninggalkan benda yang berdosa dan benda yang salah bila kita tinggalkan benda was-was ni, itu lebih baik benda was-was Namakan. Nama makan nasi di satu kedai. Dia dengar dah sebelum ni orang tu cerita kan. Dia ni tu ambil ayam kat Cina ni. Dia dengar dah. Lepas tu kita pun saja pergi duk saja tu tunggu tengok. Tunggu-tunggu. Main hantam tu Cina tunggu. Dan kita kenal pula dia ni bukan Cina Islam. Ada Cina Islam juga kan. Tengok-tengok dia ni memang betul tak lah bukan Cina Islam. Dia ni main hantam. Was-was lah ada orang yang habaq dah yang men hantar tu Cina tapi dia ambil hukum Islam sebenarnya hmm, tak mau dah hati kita dah dia damai dah tak mau dah hang duk mai hebah kat aku tak mau dengar dah aku tengok sendiri dengan mata aku yang men hantar ni memang dia ni Cina bukan Cina Islam aku kenal aku tahu dia ni secara sah dia mai hantar aku tak peduli dia dia ambil kat orang Islam ke kat siapa ke aku galah sebenarnya aku galah aku tak mau kalau nak gagah juga apa hati kita dia duk mai lagu tadilah Halal tak halal. Boleh, tak boleh. Halal tak halal. Boleh, tak boleh. Bila duk malam lagi tu. Bila duk malam lagi tu, tak sah? Di makan kendah, pasti dah kata benda ni so. Halal. Sebab benda ni nak jadi dawah daging kita. Ini yang benar yang jadi dalam masyarakat kita. Dan kata, Azkir Mili, ini, ini hadis Hassan lagi Fahid. Tajuk baru. Ba' maja'a fil hubdi fillah. Iaitu Ba' yang datang pada menyatakan hadis <tuh> Yang menerangkan... Bicara berkasih-kasih kerana Allah. Ini pula dia nak cerita satu bar, kita ni disuruh berkasih-kasihan. Tuan, tuan kasih dekat saya, saya kasih dekat tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Bukan ada kerana benda lain, tak ada. Kerana Allah. Kerana kita sama-sama satu jamal. Kerana kita sama-sama seluruh -sama Allah. Kerana Nabi Muhammad Nabi kita semua. Kerana kita patut patut berjanji nak ikut Quran, nak ikut sunnah. Maka ini semua saudara kita. Kita kasih dekat dia kerana kita dengan dia sama. Dari sini semua. Kita huilah saudaraku. Hendaklah seseorang itu kasih sama-sama saudaranya yang se-islah kerana Allah. Kita kena ada perasaan tu sayang tapi kerana Allah. Bukan kerana dia dok belanja kita. Bukan kerana dia, dia banyak duk bagi kat kita. Bukan kerana-kerana ni semua tapi kerana Allah. Begitu. Yang ni kerana ia seorang yang taqwa dan ta'at kepada Allah. Bukannya kasih kepada saudara yang sama Islam itu sebab budinya. Ataupun supaya dia berbudi. Dan dapat balasan dunia daripadanya. Bukan kerana ni. Bukan kerana dulu masa kita susah, tapi dia ada tolong kita. Kerana tu kita, kita kasih kat dia. Bukan kerana tu. Tapi kerana Allah. Begitu. Kalau kita suka kat dia kerana dia tolong kita, satu hari dia buat salah, kita tak boleh kata dia salah. Kita do kata dia betul-betul. Tapi kalau kita kasih dekat dia kerana Allah, kalau dia salah, kita orang mula nak diteguh dia kita akan bagi tahu kat dia. Ih, eh, betul ke hang buat benda ni melani? Eh, kita cakaplah kat dia, aku tak mahulah hang pergi buat macam macam ni. Benar, -benar, benar, -benar di salah. Kita akan tegur dia kerana Allah, kerana sayang kita dekat dia kerana Allah. Begitu. Demikianlah seorang dengan seorang saudara yang sama Islam. <tuh> Maka orang yang demikian dapat martabat diri di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmizi kata dia an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala Allahu azza wa jalla almutahabbu na fi jalali lahum manadiru min nur wa yaghithuhum yaghithuhum wa wasyuhada maksud dia di riwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda telah berfirman Allah taala yang maha mulia lagi yang maha besar bermula orang yang berkasih-kasih mereka itu kerana kebesaran itu yang ini kerana orang yang dikasihi itu taat dan menjunjung perintah aku dan menjauhkan tegahku. Maka ada bagi mereka itu mimbar daripada cahaya. Mencita-cita serupa mereka itu kiranya oleh nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid. Ini hadis. Hadisnya hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah kata orang kalau sekiannya dia dengan kawan dia, dia saksif kerana Allah. Kalau dia masyarakat dunia dulu, dia suka dekat satu orang. Dia suka kerana Allah. Bukan kerana koron itu Itu bahaya. Tapi dia suka dekat koron kerana Allah. Kerana koron telah membawa dia semelah Allah misalnya. Maka dia cerita dekat koron kerana Allah. Orang yang macam ni, Tuhan kata dalam hadis kursi di hari akhirat itu Tuhan akan buat satu membar untuk dia. Membar, membar. Mim, Tuhan akan buat satu membar di dalam syurga itu ni, dia duduk atas membar itu hal keadaan, dia bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan depan itu. Adalah faham pada sepotong hadis ini, seolah-olahnya dua orang yang berkasih-kasih itu lebih mertabat daripada Nabi-Nabi dan syuhadat. Seolah-olah sebenarnya tak lebih manusia boleh kita lebih daripada nabi dan syuhada tapi punya mulianya mereka ni di hari akhirat itu. Allah buat satu membar. Boleh duduk atas membar tu Dan Allah keluarkan nur cahaya daripada mereka. Seolah-olahnya mereka ni lebih mulia daripada Nabi. Seolah-olah. Tapi sebenarnya mereka tidak boleh menandingi kemuliaan Nabi. Sallallahu alihi wa Maka dijawab oleh ulama. Adalah Allah Ta'ala jadikan hambanya yang dikasihnya itu beberapa balasan yang baik-baik yakni yang, yang ada pada setengahnya tak ada pada setengah yang lain maka mencita-cita oleh orang yang tidak ada padanya balas yang ada pada orang lain itu supaya ada terkumpul semua balasan itu pada dia hmm. di hari akhirat itu dah manusia ini dibawa masuk dalam syurga Allah apa yang ada kat dia kadang tak ada, tak ada kat kawan dia apa yang ada kat kawan dia kadang tak ada kat dia jadi orang yang duduk di syurga ni sentiasa dia ada upgrade diri dia. Tentang kita dah baca dah hadis ni di Masjid Jama'at Badawi, kepala baca. Cerita tentang ahli syurga ni, ahlul jannah di ni. Di antara keistimewaan yang Allah bagi dekat ahli syurga ni, mereka ni, mereka boleh turun pergi kepada satu pasar untuk ahli syurga. Tuhan ada buat satu kawasan pasar yang pasar ini khusus untuk ahli syurga pergi dan di pasar ni ahli syurga tak payah beli apa-apa dia turun pergi di tengok aja apa ada di pasar itu so, mana yang dia berasa teringin dia dapat macam tu punya Tuhan dia bagi tak kaduh buat keluarga, tak kaduh bayar, tak kaduh apa lalu satu macam dia tengok air macam berkenan lagi duduk ada-ada tak ada, tak ada wang pada masa tu. Bahkan Nabi kata adalah hadis tu. Bukan setakat tengok benda ada berkenan apa? Rupa pareh orang pun kalau dia berkenan, maik dah. dia. Dia tengok-tengok-tengok jumpa siapa ke yang dia berkenan. Rupa pareh tengok tu. Oh segak. Buka-buka, maik kat dia muka tu. Macam tu punya Tuhan nak bagi kat dia? Hadis ni kita dah baca di Masjid Jami' Badawi. Hadis ni nak tunjuk kepada kita apa dia? Yang pertama, syurga itu tempat ni'mat. Tak ada satu benda yang manusia teringin yang dia tak dapat. Benda ada ke orang lain dia teringin. Benda tu yang tiima kat dia. Benda hak ada kat dia, kawan dia serim. Benda tu nanti dapat dekat kawan dia sama. Maknanya dia ni sentiasa dok tambah nikmat daripada hari ke hari. Nikmat hak Tuhan bagi kat dia ni makin bertambah, makin bertambah sampai satu poin tak supaya dia kata ada terkumpul semua balakan pada dia. Sampai satu poin tak semua hak mano dia nak nak Allah bagi dekat dia demikianlah janji kepada ahlul jannah jikalau ada padanya yang lebih-lebih sekalipun bahkan yang yang lebih-lebih yang bukan-bukan Allah lagi kira kata akhir-akhir ini dan pada bahagian ini ada riwayat daripada <coughs> daripada Atid Darda dan Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit dan Abi Hurairah dan Abi Malik al-Ayshari dan katanya bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata 7 orang yang di naung Allah di bawah naungannya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Ini kita baca bulan depan insya-Allah. Hadis ni panjang, kita akan masuk lepas ni hadis Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sibagatun yuzilluhum Allah fi zillih, yoomalazillah ilazillah. Ini ses banyak kalibud sebut dengan kuliah-kuliah. Kita akan tengok secara detail. Nah, Nabi kata ada tujuh golongan manusia. Yang tujuh golongan ni sahaja Allah akan naung mereka pada hari kiamat itu. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah cahaya di padang mahsyar ni matahari turun berperingkat atas kepala mungkin macam orang dok tenggelam dalam air penuh. Ada orang tenggelam tahap di kulali, ada orang tenggelam tahap pinggang, ada orang yang tenggelam sampai nak parah lubang hidung. Ada orang yang tenggelam sampai atas daripada cuping telinga. Dalam keadaan macam tu, panas terik matahari dok di atas kepala, ada tujuh golongan manusia Allah bawa ke naungan. Lindung dia daripada panah di padang masjid. Siapa tujuh golongan ini kita akan tengok detail pada bulan depan, insya Allah. Kita. Apakah hukum pengklonan manusia dan baru-baru ini? ada pihak mengatakan buah pinggang dan jantung kita boleh digantikan dengan buah pinggang ataupun jantung yang sudah diklonkan apa pandangan Ustaz? tuan-tuan satu saya nak beritahu maklumat tentang klon ini tuan, tuan boleh dapat secara detail daripada pihak TAP persatuan pengguna keluarga TAP mempunyai maklumat detail tentang masalah klon ini kerana dia buat kajian khusus tentang soal klon ini Nanti CEP ada nak buat satu satu seminar saya ingat dekat kompleks masyarakat penyayang pada beberapa hari bulan ada surat dia berandang <tuh> bagus mereka akan bincang tentang isu-isu semasa, -isu antaranya tentang klon globalisasi, tentang klon tentang apa-apa apa kaitan benda-benda ni dari sudut agama Okey, secara rengkahnya kita kata, klon dikentang oleh agama tak boleh, kerana klon menyebabkan martabat manusia jatuh klon manusia ini menyebabkan martabat manusia jatuh dan masalah nasab keturunan ternasih manusia yang terhasil daripada klon, dia tak ada nasab tak ada keturunan bila tak ada nasab, tak ada keturunan semua masalah hukum sangkut habis daripada soal nikah kawin, perlu kepada nasah sedangkan dia tak ada nasah sampailah kepada mutalah harta nak bahagi harta secara faraid secara apa semua sampot habis sebab semua ni memang hendak hukum yang nak dijalankan ini memerlukan kepada syarat nasah jadi dengan kerana kelum ini tidak ada nasah maka kelum ditentang oleh agama satu yang kedua pun sebenarnya depo baru klon dua jenis aja benda. Manusia belum klon lagi. <coughs> jadi tak pindahlah soal al buah pindang, jantung macam tak buat lagi. Rizal ni depo yang terbaru ni saya ingat depo klon kucing tu. terbaru. Klon kucing. Diklonkan kucing dan dengan izin Allah lahir kucing depo. Takatib dia benda klon apa nama binatang ini manusia belum lagi Ha, jadi mereka cuma mengandaikan kalau sekiranya uji-kaji uji-kaji ni semua berjaya esok mereka nak clone manusia bila clone manusia manusia ni tak ada nasab keturunan dan sebagainya bila dia dah jadi manusia oleh kerana dia tak ada nasab keturunan dia ni cuma adik sikit pada robot dan abang pada robot sikit ke, macam mana ke darah dia ni mungkin tak sepelihara seperti mana darah manusia yang ada nasab keturunan dan sebagainya maka boleh bonoh dia ni ambil jantung ambil buah pinggang ambil pasang dekat orang yang ada nasab Mosquito, mungkin mereka nak pika arah tu. Ini adalah kerja jila yang keluar daripada lunas-lunas agama. Jadi cerita dia tak boleh. Ini, saya ingat benda ni dah dibincangkan oleh majlis fatwa. Saya ingat kalau tak silap. Apa ha? dalam paper ini? Oh, saya tak baca paper. <laughs> tak ada baca. Bukan tak baca paper. <laughs> ha? Ha, keluar, ha? Ha, maknanya daripada keluar keputusan ha? benda ni dah dibincang oleh majlis fatwa dan mereka bincang tentang masalah ni masalah yang melibatkan nasab dan keceronan gitu Allah SWT orang yang membawa anak yang belum disunatkan sembahyang bersama-sama adalah satu faq Adakah hukumnya batal soh itu atau tak dapat pahala soh minta penjelasan. Baik. Dia dalam masyarakat Arab. Budak-budak ni matahari bukhana itu dia pahakkan. Sebab tak mau timbul masalah-masalah macam ni. Ya. Berbeza dengan masyarakat Melayu kita. Dan Sampai Tok Mudin pulang lagi. Anak ya. khasan tu sama, sama dari segi senioriti. Mudah sikit saja pada Tok Mudin. Ya. Jadi masalah begitu. Masalah ni inilah masalah yang timbul. Budak-budak yang belum khasan, dia dianggap sebagai memikul Najib. Ini masalah dari segi hukum Pekah. Ya. Bila dia tak hakan buang ak ujung tu, dalam kulit ujung betul ada menyimpan najis. Setidak-tidaknya najis ayah kencing. Bila dia pergi pencing dan sebagainya dia basuh tu, dalam tu masih lagi ada yang kencing. Dia dianggap orang yang amilun najisah, dia memikul najis. Bila dia semayang duduk satu soft dengan kita, maka soft tu dianggap berlubang. Tempat dia duduk tu tak dikira ada orang duduk. Dia kira lubang. Maka terputus fabrilat sas. Dia tak tinggul masalah batal sas. Sos tak boleh batal. Cuma dia mengganggu fabrilat sas. Satu. Yang kedua masalah yang tinggul ialah apabila dia bertenggak duduk atas menang-menang anggota badan kita. Dia bercanjik duduk atas mana-mana anggota badan kita. Dia duduk sebelah kita. Bila kita duduk tahriyat akhir, kita duduk sawaruh, kaki kita keluar ke tepi, dia debak. dia duduk atas apa lagi kita. Kita dianggap memikul najis. Bila kita memikul najis, sembahyang yang kita bakal. Ini masalah yang timbul. Dan, ah, jadi cerita yang contoh. Jadi kepada orang yang bawa anak-anak yang belum berhatan ini, tempatkan pok depan ni di bahagian belakang. Dan tempatkan pok anak-anak yang belum berhatan ini di bahagian belakang supaya dia tidak mengganggu papi nak Dan bapak dia kalau takut anak dia kena cutnya, dia pun semayang belakanglah, agak dekat-dekat dengan anak, -anak dia Takut dia juga lah kan? Kalau bawa anak melayu kunci anak, anak lah, berapa besar ni? Dia semayang. Agak-agak dekat dengan anak dia begitu. Ya, Itu hukum dari segi sekahnya begitu. Dan Jadi kita pakat-pakat jaga. Sama lah. Sama ada dalam semayang ni kata, semayang Jumaat, setiap apa-apa semua kan. tengah masjid dia siap tempat, abang budak-budak di belakang. tengah masjid. Dia siap satu tempat, habuan budak-budak. Dia pun duduk semua ada buatan Kemudian ada satu orang pula duduk jaga daripada situ. Wajar jaga, perudian. Lalu waktu semua yang lah, kerja jaga kau dia. Kalau tidak, saya lagi sini aku sana saya nak aku lagi duduk cubah juga. macam-macam duduk kolong belakang tu. Jadi satu orang duduk jaga kerja jidya, dia jidya. Jadi bila dia dia boleh kamp. Jadi mengganggu dia punya jemaah kan dia juga, gitu. Lebih juga semua apa semua pencitaan yang begitu. Jadi kadang-kadang masalah tuan-tuan, kita tak bawa anak-anak pun tahu apa-apa. Anak-anak ni hmm. perlu dilatih bawa main mesej dan. Tuan-tuan biasa dengar cerita ada anak-anak kecil dia tak boleh tengok orang pakai telefon. Ada, ada anak anak orang-orang ni tengoknya. Dia tak boleh tengok orang pakai telefon. Pasal satu mak dia tak pakai tudung dia tak nak tengok orang pakai selukung. Bila dia tengok dia orang tu dia menjadi seraya macam orang tengah di sini. Jadi entah orang betul-betul ni awas ni budak ni kenapa-kenapa mak dia pun habaq. Mak dia kata dia tak biasa tengok orang pakai pakai selukung. Baik kita pun tak boleh. Tak minum sabarlah kita nak tanya mak dia. Oh. Kak tak pernah menjadi tu. Tak pernah sabar. Kita nak tanya soalan macam tu tak apa jembil dan tapi dia habang kat kita dia kata budak ni dia tak leh tengok orang pakai telefon taruh contohkan kita nakนอน ah jadi anak-anak ni perlu dibiasakan dengan keadaan begitu takut esok dia sampai tua dia sampai tua esok dia takut nak main masjid kan dia nak main masjid ni, dia nak duduk dalam masjid. masjid ni dia tak boleh duduk dia jadi jadi usah masuk kampung dia duduk balik tengok perikanan si orangnya wah ramai so, dia bawa panas dia bawa apa dia, kita tengok dia tu bukan dia tak selesa kita tumpang tak selesa sama ha, ni semua Allah bisa segal biasa kan kalau kita biasakan anak-anak kita dengan keadaan macam ni keadaan taman syurga ni kan kita duduk di dalam taman syurga kan taman syurga majlis nabi dan sahabat-sahabat nabi kalau sekiranya daun luguh, yang daun itu tidak akan mencicah bumi, melainkan daun itu akan mencicah riba para sahabat Nabi. Kemajilih Aku yang ditinjulin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau luguh daun, daun itu tak mencicah bumi, dia akan mencicah pahal-pahal sahabat Nabi. Menunjuk kata apa? Keadaan, taman ilmu, taman syurga yang dipimpin oleh Nabi SAW ini cukup hebat. Dan kita sangat sering untuk mengembalikan suasana itu pada zaman kita hari ini. InsyaAllah Tuhan bantu kita insyaAllah. Hmm? Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik sila saya tidak tangguh dengan sesuai kefara dan surat Allah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والتابعين رضي الله تعالى وتعالى عن سجادنا أصحاب السيدة والقُبيلة الأجمعين اللذين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والحمد لله وهو الكافير يا ربنا فكالحمد كما ينضغي الجلال وزحك الكريم وعظيم الغطائف صحينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد النبي والرسول اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحمنا دين بجاه خاتم المرسلين اللهم افتحنا شهدين وعلمنا التحوي واهدنا اتراف المستقبل اللهم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 الحمد لله يا نظير جلال وجهك الكريم وعظيم لطفك الباني فقينا بالهداه ورسول الاسلام به ومحمد النبي المرجو اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا صحبه النبي بجاه هذا المرشد اللهم وفقنا في الدين وعلمنا الذكر واهدنا الصراط المستقيم اللهم ارحم حقا حق مولى banyak yang saya tentual itu mengenai dengan keganasan polis, mengenai dengan kesaliman UMNO, terutamanya mengenai dengan peristiwa memali, dan mengenai dengan beberapa orang penulis yang korang ajak yang menghina Rasulullah SAW dan menghina ulama' bukan menghina ulama' saya kata nak perhina kami, nak perhina Tukun yang Aziz kah? Nak... Penghina, sahadi, nak penghina. Saya kata kami tak kisahlah. Hamba penghina lah, hamba kata lah apa-apa kata pun. Tapi yang saya tak boleh ini mereka menghina imam-imam, ulama-ulama agung dalam sejarah tamadun Islam. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua mereka peinam dengan kacau ulama ulamak penipu. Inilah orang-orang yang kurang ajak. Yang gunakan kebebasan menulis, tulis. Dan mereka ini <tuh> mendapat perlindungan daripada kerjaan Malisan Nasional. Dan satu lagi yang saya dan Bud sikit yang mengenai ini adalah rasuah. Jadi ini tak keluar satu-satunya, <tuh> ya. saya punya bersertaya, Syed Al-Zilan cakap sikit tapi dia mesrik dekat saya, dia bagi peluang apa yang saya cakap. Saya saya bagi peluang pun seorang tak nak <tuh> Macam Mak Sabu cerita baru inilah dia pergi Al-Polistan di dipik Kekaharat masuk ke Iran. Kak Jalan cukup teruk di Afongstan. Satu keishtimewan di Afongstan ni kata. jika jalan kenderaan tak kena. Tak nak. Rotec tak kena. Tak nak rotec. pokok, Sebab tak nak rotec tak marit tec. Jalan tak nak. Tak nak ambil jalan dia pun lah. Tak nak jalan. Dia hancurkan lah. Dah 30 tahun lah, dulu Rusia perhancoh, baru ni Amerika perhancoh. Jadi orang ada yang berlaku tak boleh bayar sukar. sebab tak nak jalan, pakai randas kereta-kereta. kereta mau baru, baru ni, di kampung limbung, meranggap. Polis pergi dalam benang. Dia nak beri kepung, teramah pas. Jalan tak terpaksa buat lagi, elok. Jadi tak boleh masuk jalan tak kuat, sekarang tak boleh. Tak yuk hilang besar-berak besar. Dia turun ke dalam melang. Bicara lontek. Turun ke dalam melang. Pada hari, bagi satu orang, ketua baru pula. Setiap pagi, kita bercakap lah. Siapa pun yang akan bercakap, buat pembali lepak menjadi patuhan dapat keluar saya kata dalam parlamen dah berbulan lah UMNO dikatakan kami bila kena dia kami nak jawab orang kena tak boleh saya panggil wampak rumah kita kat sebelah lah tetap boleh jadi jadi jadi seolah-olah tu buat apa lah tapi padalah pulang rumah lah saya kalau saya ikut arti saya masih buat apa tu dalam parlamen lah tapi saya tak sampai hati, tak terjawab bukan saya segar kat dia, saya segar tak sayang. Saya tak Kalau boleh tak maki, tapi dekat-dekatlah maki tu ada lah juga. Saya kata baru oh, bulan lah hari tu, pasu pasukan apa-apa tak belum betuan belah-belah tu. Pasukan klik dia dia mengalik, awal Angat daripada Taurat. Bila giliak kita nak jawab dalam parlimen kita tak boleh. Tentilah. Siapa nak dengar kata dia? Awal itu dua bulan itu tidur lagi serimut. Duduk serimut lagi sentuh. Bila kena giliak tidak? Angat tak boleh, tak boleh. Kata jenis, bila pastu awal jadi siapa nak hormat. kadang kita boleh hormat sebagai petua bila bagi aziz kami lo menggunakan RTM 2 bulan. Takut ada kau orang bulan lah. daripada indra keadaan. Bagi kita 2 bulan pula. Lepas 2 bulan ni tak boleh bangun. Kita cakap berapa pula. Oh. Eh. Dia bercakap kali cakap seluruh Malaysia dengar Jadi bau-bau ni kita dapat statistik, orang kata laporan orang yang dengar rakyat yang dengar berita nanti RTM channel satu ni saya satu balik ini yang dengar tv tiga, yang dengar TV7 yang TV7 dan yang dengar RTM2 yang paling kurang orang dengar ialah RTM1 paling kurang sebab sekarang ni berita NPM ni bukan berita ni lah. Terpukung. Saya Saya kata ni Menteri Pernahangan dia tak ada. Kalau dia ada apa? saya kata. Tapi kemarin nabi Rabu tu dia tak ada pasal besyarat kabinet. Tapi tu duduk kerusi dia. Saya kata ni Menteri Pernahangan ni. Dia kata se budak se-usaha parah melihat. Dia ni. Saya kata tak ada akhlak. Orang yang akhlak. Jadi nak bende, tersebut adalah Islam mencurahkan sudah mati orang yang sudah mati. Lapan Islam nabi kita kata, ilkuru mahasi dalam maut kamu. Lalu kamu menyebut kebaikan orang orang yang sudah mati dari kalangan kamu. Apa tu dalam maklumat video memali yang mengkisahkan dengan Ibrahim dia rahimahuloh kalau tidak kerana nak menceritakan, fitnah, tak memburuk perasaan dalam Islam, menyebut keburukan orang mati tak boleh. Walaupun orang itu orang kafir, tapi tak pergi. Perang dalam satu perangan, biarlah selesai perang, orang kafir banyak mati. Adalah salah sahabat, sahabat tu sebut keburukannya mereka. Tapi tak. Ini kita buat bersebut, buang-buang akan menyakit keluarga mereka yang masih hidup. Itu orang kafir yang berbusuh, yang berperang dalam Islam. Berperang dalam Rasulullah. Ini saya kata, apa cerita? Habab dibunuh oleh asas. Habab mati dia pula. Habab perkenal dia pula. Saya kata hadis. Kok